Carpații din de zi, se află o cetate în vâină. Între zidurile ei se joacă adeseori copiii din satul de pe vale. Este și o acolo, cu apă răcoroasă și limpede. Dar, ciudat lucru, dintre oamenii locului, nimeni nu-și potolește setea din ciutura încăpătoare. Nimeni. În stânca muntelui sunt săpate câteva cuvinte dintr-un grai străvichi. Se deslușesc ca nevoie pe sub mușchiul verde, Iar înțelesul lor, tălmăciți cândva de un cărturar cu faimă, Iscă nedumeriri până astăzi. Apă ai, suflet nu. Cine să le fi scris, cu amarul cărei deznădești Și în ce grea cumpăna vieții? Umbrele serii coboară tăcute dinspre munte. Și nu mai știu, din tihna ceasului acestuia, ori din vălurile vineții, se întrupează aievea parcă făptura moșneagului povestitor. În veacul acela aprig și îndepărtat, cetatea asta a înălțat-o capitanul de oști, grigorii. Avea și un nume de neam, dar i s-a prăpădit în pulberea anilor, odată cu ființa ei trufaș. Nu mai știu cât să fi trecut de la statornicirea capitanului prin partea locului, că s-a bătut în coace o secetă pustiitoare. S-a uscat în vara aceea firul ierbei de la rădăcină și multe vite au pierit în chinuri, și mulți oameni s-au stins. De-atâta fierbințeală și lipsă de ploaie Au secat, se spune, și cele două izvoare de sub ziul cetății Și râul cel repede chiar Mulți, nici vorbă, s-au gândit atunci Călis zilele de pe urmă Și acum, ce o să ne facem? Ce-ai spus? Ce-ai spus, doamnă mea? Am spus ceea ce negreșit gândește acum și domnia ta, dar Astăzi, de lipsa apei, au mai murit câțiva oameni Fii pe pace, Stana Încă de cu zori a sosit în cetatea noastră meșterul Panfilie din târgul Bucureștilor e, Și el poate aduce ploaia? <laughs> nu, nu, e meșter, nu vraci E cel mai vestit fântânar din țara românească și podă însuși mi l-a trimis. De altfel, mi se pare că vei avea prilejul să-l vezi și să-l auzi tot acum. Oftește, Poftește! Mă închin cu smerenie dinaintea domnii tale, capitan Grigorie, asemenea și dinaintea doamnii, și mă rog potrivă pentru sănătatea mânduror Îți mulțumim pentru urările cele bune și așteptăm o veste pe măsura urărilor. Bună! Ca să-ți poată mulțumi pentru dânsa toți oamenii din cetatea asta. Capitane Grigorie, doamnă! Hai, Hai spune odată, unde ai hotărât să sap fântâna? Ce plată vrei și câte ajutoare ți-ar trebui pentru lucrul tău? Din păcate... Din păcate... Ce vrei să spui cu asta, meștere? Nu cumva dai înapoi de la greu și puterile și priceperea ți -s mai prejos decât faima Mărite, capitane, asta toate le-ar putea cumpăni alții cu cumpănă dreaptă Eu nu sunt stare, nu știu, dar ceea ce știu fără greș spun Aici, între munți, fântână nu se poate face O, Doamne, și atâtea femei și mame așteaptă de atâta vreme darul neprețuit al apei să le umezească măcar buzele pruncilor Meștere Panfilie Lugamări mării tale, capitane e, de mi-ai fi cu adevărat slugă Mi-ai îndeplinit fără crâcnire voia Cât ar sta în puterile mele? Și mai mult Dar să nu ne îmbătăm cu vorbele meștere Ți-am făgăduit pentru lucrul tău O pungă cu galbeni Spune Vrei două? Vrei nouă? Aș vrea... Spune câte vrei Aș vrea măria ta să crez în cinstea cuvântului meu. Aici, între munți, un om oarecare n-ar putea să săpa o fântână. Decât, de cât, de Decât dacă o putere cum nu e alta i-ar întări mâna. Câteva punș cu galben, de pildă. asta e putere, măria ta. Atâția oșteni și boieri din cetate nu-și-ar goli acum sipetul pentru o cofă cu apă. Atunci? Nu știu. Domnia ta ești capitan de oaste și bărbat învățat Eu sunt fântânar și atâta tot Cu plecăciune Cu plecăciune cinstită, doamnă Mergi cu bine, omule Mergi să faci în alte părți binele pe care nu îl poți face nouă Așa nădăjduiesc să mai aud vorbindu-se despre dumneata meștere Înțeleg amărăciunea domnii ta doamnă Și de aceea mi se strânge inima Ascultându-ți în lacrimata urare. Dar ce să fac dacă din totdeuna voia omului a fost mai presus decât puterile lui? Așa socoți tu, meștere. Eu să gândesc altfel. Mă rog, de aceea eu sunt încredințat nu numai că o să mai aud vorbindu-se de tine, ci chiar o să te și văd cât de curând. Căci de pe acum te poftesc, să știi, la târbosirea fântânii pe care am hotărât să o fac aici. Ai auzit? Am auzit, cinstite, capitane, și sfăgăduiesc să vin atunci cât de degrabă îi putea să mă închim dinaintea meșterului care o va face Prea bine, prea bine, Pavilie, prea bine Socot că n-o să te las să aștepți prea mult Cu plecăciune, mărite, capitane, cu plecăciune, doamnă Ei, stana. Ce-i cu tine? Ce să fie, mă gândeam și eu așa La ce-a spus Adina Urmeșterul? La ce-a spus el, la ce vom face noi La ce-a spus el, nu se cade să te gândești prea mult De ce? Am deslușit în spusele lui și destule vorbe înțelepte Vorbe și atâta tot Crezi? Otărât Cât de frumoasă ar fi vorba Tot fapta e aceea care nu e. Știu și eu ce să zic Asemenea, faptelor sunt și vorbe pline de tâlg Care trăiesc de când lumea și-ai auzit vreuna de asta rostită de dânsul? Mai multe chiar. Și atunci când ți-a vorbit despre puterea înșelătoare a aurului și atunci când ți-a spus că din totdeauna tăria omului a fost mai prejos decât dorința lui. Dar astea stihuri de băsmuitor, Stana, nu vorbe de om așezat și cu minte, crede-mă. Aș vrea să te pot crede și de data asta, dar mi greu. Am auzit de atâția boieri și neguțători care au plătit câte un galben cana de apă. Am auzit de atâția din sărăcime care au murit în setați, numai fiindcă tu n-ai îngăduit să se deschidă porțile cetății. Să se poată duce până la râul cel mare. Și ce-ai vrea, doamnă? Să-i lasă să se ducă de vale care încotro să-și potolească setea? Și cine să muncească pământul? Cine să-mi piatra și să-mi dăboare copacii? Și apoi, dacă ori porni pornim bejenie cu toții, cine să-mi străjui avuțiile de râul furilor și al pâlcurilor de tătari? Socotie, așadar, mai de preț acestea decât. Decât viața oamenilor noștri De bună seamă, doamnă De n-ar fi fost așa, de n-aș fi gândit așa De când mă știu Nu ajungeam, precum vezi, capitan de oaste oh, Câtă groză vie Câtă groză vie Nu, nu Hotărât lucru cu femeile Nu pot sta de vorbă decât despre flori Despre veșminte, despre sticuri Ei, dar fiindcă veni vorba mi s-a părut și mie că meșterul ăla a zis printre alte alea și ceva vrețnic de luat în seama. Așadar, zicea el, aici, în munte, un om oarecare n-ar putea săpa o fântână decât, decât dacă o putere cum nu -i alta i-ar întări mâna. Așa. Și puterea aceea, ci că nu e aurul, atunci care ar putea fi? Dragostea? Da, poveste. Dorința de mărire. Hm? Poate. te n-ar face unii pentru un rang boieresc, pentru un caftan mai împodobit. Așa e. Așa e și totuși parcă pe niciunul nu-l prea văd să sape în stâncă pentru așa ceva. Și atunci... A te uite ce bătaie de cap îmi dă și meșterul ăsta Cu povețile lui în doi peri Dorința de a trăi mai bine Ori, Ia stai Stai, numai Dorința de a trăi A trăi și atâta tot hm? mm -hmm. Chem să zicem doi, trei robi și pun să aleagă scoboară în fântână or suie în ștreang Cum am făcut de unăzi cu prinșa aceea Cărora le-am cerut nu mai știu ce Și, da, nu, că e tot degeaba Ficăloși au ales ștreangul Ce că mai vine acolo decât în robia mea A, ah, cred că am găsit Porunca, porunca, mărite Să-mi fie aduși de îndată cei doi rog tătari Și te micel Bineînțeles, Dar nu o să-i lasă să se preumble de capul lor prin odăile mele Hai, pleacă Alerg, mărite, capital. Așa Iar până una alta Eu să mă mai gândesc cum să-i primesc Ce să le spun Să mă așez în Na, nu Nu, din potrivă am să mă preunglu așa, fereastră și ușă Când se arată robi, fac câțiva pași către și. Îmi iau un înfățișare cât mai prietenoasă și le spun Vreți să vă întoarceți la casele voastre? Vrem slăvite, capitan Și tu? Și eu, Maria. ta Atât de aprigă vii dorința pe cât mă lăsați să-ntrevăd? Atât și încă mai mult. E singura în nădejde care ne mai ține. Și-am face orice, orice ca să o vedem într-o bună zi împlinită. Orice? Gândiți-vă bine ce spuneți. Ne-am gândit, slăvite, capitan. Ne-am gândit deopotrivă, cu mintea și cu inima. Așa este. E... Atunci, dacă așa stau lucrurile... Socot, că o să ne putem ușor înțelege. Ceea ce v-aș cere eu, drept preț al răscumpărării, nu ar reprimeșdui nici credința și nici viața. Dar nici cinstea noastră, mărite capitan. Nici cinstea, fiți pe pace, că tot am ce fac eu cu ea. Vreau un singur lucru. Ascultăm, Maria, ta, ascultăm. Să-mi faceți aici, în mijlocul cetății, o fântână. Noi? O fântână? Aici? În munte? asta e cu neputință, stânca de cremene Cu neputință? Parcă ziceați asta din aur ca să fii în stare de orice Numai să vă vedeți slobozi Așa este Și nu ne vom lua înapoi vorba Oricât de scump ni s-ar părea acum prețul Spune-ne nu. numai când să începem lucrul Noi suntem gata Când să-l începeți? Tot acum Un slujitor vă va călăuzi și arăta locul ales plecați Dar dacă stihurile nu mint Și dacă robii aceștia vor fi în stare Să-și drelească brațele și sufletele Numai să țină cuvântul Înseamnă că am câștigat pe nimica 10 punși cu galben Cât ei le-am făgăduit meșterul a Panfilie Și atunci se cheamă că nu sunt numai vrednic Capitan de oaste Ci și priceput neguțător he, he, he, he. Și cu asemenea haluri mai știi, într-o bună zi, jilțul ăsta ar putea să mi se pară prea scult și prea sărac și l-aș putea schimba de pildă pe un tron. Maria! ta! Da, cine Cei Nicule? Ce, Ce s-a întâmplat de cu te să intri pe neprins de veste? Iertare, Maria ta! Da, astrui doica! Măriei sale, doamne, e rău și te roagă! O să-i treacă! Toane de femei. N-avem vreme de așa ceva. Plec la vânătoare. Spune-i scutierului să-mi pregătească armele și calul. Hai, du -te! Ce se aude, Doica? Corn. Domnia sa, capitanul Grigore, a plecat iarăși în codru cu boierii și câteva sluci. Și izbiturile astea în piatră, mereu, mereu, ce pot să însemne? Bineștește-te, Doamne. Sunt cei doi ar pus sa pe fântâna acea nouă. O, vieții de ei, vieții de ei. Cremene, nu alta, cremene. Săpăm în stânca asta de atâta vreme și abia dacă au sărit câteva arșchii. Pământul se arată a fi tot atât de nemilos. Ca și stăpânul, Hai dreptate. O să ne frângem mâinile cu totul până-mi și izvorul apei. Măcar de ne rămâne sufletele întregi. Să ne putem bucura apoi de întoarcerea făgăduită, Așa este. Să-i dăm zor. Doamne, doamne cum mai sapă. Cu câte înverșunare izbesc în piatra munteului de parcă ar căuta cine știe ce comoară. De parcă o iar iar tot mai adânc. Mare putere și asta, să vrei să fii slobot. Ce e, Ghirai? De ce te-ai oprit? Nu mai pot. Nu mai pot! Ah, prietene, te înțeleg, dar trebuie, trebuie... De ce? De ce trebuie să-mi frâng mâinile în hruba asta blestemată? De ce? Pentru că am făgăduit, Ghirai, și pentru că drumul nostru spre casă trece pe aici... Prin hruba asta blestemată. Hai! Zile și săptămâni s-au tot scurs apoi, arștița uscând pe de-a întregul costișele și voiile. Nemiloasa trufia, tufia căpitanului Grigorii, Copleșin cu amar sufletele vieților. Iată, însă, că într-o dimineață oarecare, Pământul și Cerul s-au îmbunat. Pământul deschizându-și izvoarele cele vechi, Cerul adunând deasupra asupra cetății norii de ploaie binefăcătoare. Doamna Stana a socotit atunci că măritul ei, soț și stăpân, se va milostivi și el, ispășindu-i de caz în acea zadarnică pe cei doi robi. Dar nu s-a întâmplat așa. Capitanul nu s-a lăsat duplecat de nicio rugăminte și lacrimă și n-a schimbat în viechea Robi urmându-și truda și viața lor ticăloasă. Zile și săptămâni în șir, cărora ei și toți ceilalți le-au uitat până și nu. Până când. Ce, ce zarva asta! Maria! ta, ta, Cei doi rogi au dat de apă, maria! ta. Și? pentru neigata. Și mulțimea se bucură că am început și că sloboys. Sloboys? Tatari? Cine le-a spus asta? Eu, eu, eu nu știu, dar ei zic ce că ți-o vrea. Iar tu una să știi. S-n robi mei și rămân robi mei până la capătul zilelor lor. du și le spune acum. Ierdat și mă Iertați-mă, frații mei, de vestea ce vă aduc. Ce? Capitanul! Capitanul Grigorie te gândește că v-ar fi făgăduit vreodată. Cum? Ce ai spus? Nu e cu putință. Ba da, ba da! Dar el ne-a spus. El însuși! Știu, eram și eu de față cu toate astea. Ai auzit? Am Ghirai! Am auzit! Am auzit toată truda noastră. De atâtea săptămâni și luni a fost în zadar. Zadarnică, trudă, zadarnic și visul! Capitane Grigorie! Capitane! Apa ai, suflet nu! Apa ai, suflet nu! Grigorie! Stana, ce s-a întâmplat de te-ai evit așa pe neașteptate? Tulburându-mi tihna ceasului acestuia tulburându sti tihna? Ar fi oare cineva în stare să te tulburi or să te împicoșeze? Într-adevăr, cred că nu Mă cunoști bine Am crezut că te cunosc Dar acum văd că m-am înșelat Ești mai rău Cu mult mai rău decât am știut Stana, ce vorbești astea? Am înțeles să nu te tem de fiarele codrului De palosul brășmașului, de lacrimile mele dar nu înțeleg să nu-ți fie frică de pedeapsa cuvenită din totdeauna celor care-și calcă cuvântul ah, și vechea poveste cu cei doi robi Fii pe pace, treci în atacul domniei tale și lasă treburile celelalte în grija mea Cât despre pedeapsă cine să-mi odea În cetatea asta, doamnă, eu singur sunt stăpân și judecător Mă închin cu umilință înaintea măriei tale și îți mulțumesc pentru cinstea pe care o faci casei mele. Capitane Grigorie, voiam de mai mult să-ți văd așezarea. Dar iată că abia astăzi drumul meu s-a putut încrucișa cu acela care m-a adus aici Măcar vreun o de mi-ar fi vestit sosirea De-aș fi întâmpinat altfel măria ta Cu trâmbițașii la porți, și cu masa de ospăți încărcată Capitane Grigorie, lasă pe trâmbițaș să vestească începutul bătăliilor și viitoarelor biruințe Iar pe masă astăzi... Fivan de ajuns, de ne vei pune o pâine și un ol cu apă. Oh, oh, pâine și apă pentru volvodul țării. Mm -hmm. Asta e mâncarea pe care o dau de obicei robilor. Astăzi, capitane, eu vreau să fiu asemenea lor, să mănânc alături de ei, să văd cât de amare, ori de dulci, pot să-i separă pâinea și apa domniei tale. Maria ta... Meștere Panfilie... Aici sunt, doamne. Unde-și cei doi robi? Am poruncit să mi se înfățișeze. De ce zăbovesc? Nu-i vina lor, Maria ta. Era un temniță și înfiare, cu straile rupte și trupul numai mai Ce? Maria mișelie... Maria ta... cum decutează meșterul fântânar? Nu face alta decât să-mi îndeplinească voia. Voia domnului meu și la făcută cândva domnii tale, capitane Grigorie... Să văd fântâna asta durat în stâncă și să mă închin meșterilor ei Iată-i că au și sosit <verge> <verge> Voi ați făcut lucrul acesta nemai auzit? Noi, Maria ta. De unde atâta pricepere și de unde atâta putere niște trupuri atât de firave? Nu știm, Maria ta. Cred că știu eu, doamne Adică? Cred că și priceperea și puterea le-au luat din făgăduia la capitanului de-a-i lăsat slobos și atunci de ce în lanțuri? Spune, capitane! Sunt robii mei! Au fost, vrei să zici! Acum sunt slobozi! Capitanul Șandroiu, cu un pâlc de oșteni, să-i călăuzească până la hotarul țării, pentru ca niciunul rău să nu pătimească pe drumul întoarcerii! Îți mulțumim și îți sărutăm dreapta, maria ta! Eu vă voi mulțumi dacă veți uita și mă veți ierta de toate câte îndurat Noi să te iertăm pe Maria ta? De vreme ce unul dintre slujitorii mei v-a făcut o asemenea nedreptate Se cheamă că eu v-am făcut-o De ia cu umilință vă rog pe amândoi să mă iertați Maria ta Și acum la masa de ospese să înceapă judecata Îndurare, Maria ta Capitane Grigorie, tatăl meu slăvitul pentru asemenea faptă te fi ridicat în strângul Că n-ai acoperit cu o carne nu mai obrazul domniei tale, ci obrazul nostru al tuturora. Cistea unui neam întreg ai primejduit o necugetat. Iartă-mă, Doamne, în genunchi, mă rog să mă ierți Lasă-ți, moartea ta, nu mai pot fi de niciun folos nimănui. Dar pentru urmașii noștri și pentru urmașii urmașilor noștri. Avem o datorie sfântă Și așa ce trebuie să o îndeplinim neîntârziat Îndurare, Maria! ta! nu steme capul Nu el ți se va prăpădi astăzi Maria ta! Și numele tău pe care îl o sândesc la uitare De acum și până în veac De curții Să ia aminte Să ți-l șteargă din toate hrisoavele și cărțile domnești pentru ca nici unul dintre străne poții tăi să nu se rușineze purtândul. l Cinstiți boier și oșteni, judecata s-a încheiat. Pornim către cetatea Bucureștilor. Acestea spunându-le, în puterea nopții, voievodul a scoborit oștenii lui pe firul apei, pe Arceș. De vale. Și tot atunci Capitanul Grigori și-a pus capăt Zilele Azvârlindu-se de pe meterezile cele înalte Ale cetății Neamul i s-a În cele patru văduri Câteva clipe Moșul întrupat din vis Și din legendă, A tăcut Apoi Ostenit ca după un drum lung făcut prin veacurile cele vechi S-a lăsat pe o potecă șerpuind printre brazi Pierzându-și chipul în întunecimea lor Cine poate ști dacă întâmplarea povestită de dânsul S-a petrecut în tocmai așa Dar iată, au rămas până azi mărturiile Ruinele cetății, fântâna Vorbele săpate în stânga muntelui și mai cu seamă îndârjirea asta a oamenilor locului de a-și ține întotdeauna și cu orice preț cuvântul dat. Iar din apa răcoroasă și limpede a fântânii, vezi, nimeni nu-și mai potorește setea. Nimeni.